Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Guran la Europa FM. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Discutăm astăzi despre noi înșine, despre modul în care ne comportăm, despre modul în care ne protejăm de fapt unii pe alții, căci, așa cum spunea Petreanu dimineață, doamne, o mașină de câteva tone sau de o tonă 600 mea, de exemplu, este o armă încărcată, ce poate ucide mai mulți oameni. Așa cum probabil ați aflat până la această oră, în această dimineață a avut loc unul dintre multele accidente stupide care au loc în România, în județul Arceș, unde la o firmă, o firmă de cablaje, Leoni se numește ea, nici nu e un secret ăsta, unde oamenii erau în pauza de prânz și mâncau afară pe la niște măsuțe, își luau și ei prânzul acolo, a intrat unul cu un BMW prin gar, direct peste ei și vreo cinci i-au spolberat, o persoană a și decedat între timp. Se pare că încerca să impresioneze o fată. Vă spun doar ce am văzut la televizor relatări de la reporterii de la fața locului. Dar hai să fim sinceri și serioși. Trăim cu toții astfel de lucruri. Tot felul de teribilisme, trafic, oameni care se grăbesc, se grăbesc, dar poți să dai semnal, de exemplu, atunci când vrei să depășești pe cineva care merge pe banda a doua. Nu trebuie să vii la un milimetru în spatele lui sau să îi dai fleșuri, să se dea la o parte că ești tu nu știu cine. Asta sunt chestiuni de educație primară. Chestiuni care țin de cei șapte ani de acasă, de părinții care te învață că ești cel mai tare și cel mai șmecher de pe planetă, indiferent că ai sau nu un BMW mai vechi sau mai nou sau un Logan sau o mașină second hand cumpărată de nu știu când din Germania. Statisticile arată că și noi avem cu toții tendința să dăm întotdeauna vina pe autorități. Statisticile arată că în România nici măcar nu există atât de multe mașini câte sunt în alte țări, care da, poate au avea mai multe autostrăzi decât noi, cu asta sunt de acord, dar să fi trăit noastră în anii 90 să vedeți cum arătau șoselele din țara noastră atunci. Sincer și la modul foarte serios, în continuare, chiar dacă nu avem un milion de kilometri de autostradă, Străzile sau calitatea lor este semnificativ mai bună decât erau acum 20 de ani. Și totuși aceste statistici se înrăutățesc. De la an la an, ele sunt din ce în ce mai proaste. Se încă poate altundeva este problema. Eu vă întreb astăzi și vă adresez cu riscul de a jigni o parte dintre cetățenii României foarte direct. Cum facem să schimbăm educația celor care au permis auto? Știți, asta nu prea se testează în momentul în care ești chemat acolo la poliție să că știi să conduci. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a discuta împreună. Bună ziua, Vlad. Salut, Moise. Bună ziua tuturor. Uh, vreau să încep cu o glumă care poate e un pic uh, deplasată. De deci, statistica este precum uh, bikini. Uh, arată precum uh, bikini, uh -huh. arată tot dar ascunde esența. Uh, Adică trebuie să fim foarte atenți că ne uităm strict la statistică. Eu cred că uh, 80-90% din uh, rețeaua de drumuri din România este nemodificată de, de, de prin anii 70-80. Adică, nu vă înșelați. Da? 90% Așa. dintre drumuri sunt cele făcute pe vremea lui Carol I, acum Mulțumesc. 100 și mai bine de ani. Ok, bun. Deci, uh, și mai Cam plasament vorbesc. Da, da. da trei prin uh, localități, ăsta referi... e adevărul. Da. Da, da, referitor la statistică, cred că am putea să raportăm numărul de mașini per kilometru drumuri. Uh, Ce adică ne-ar rezulta, Vlad? Păi nu știu, nu știu. Cred că am stat de 10 ori mai prost decât am stat în 90. nu sunt convins că e așa cum spuneți dumneavoastră. Păi dacă numărul de mașini s-a triplat de atunci, nu? Dar rețeaua de drumuri este aceeași, adică numărul de kilometri sunt aceiași. Vă spun că nu e aceeași calitatea drumurilor, în calitate Asta, de șofer. A, da, sigur, da, e empirică la, această la, constatare, sigur. mă puteți contrazice. Sigur, deci nu, nu, acum nu, nu vorbesc de calitatea drumurilor, ci de cantitatea lor, ca și numărul de kilometri, da? Okay. Uh, referitor la uh, educație și la cât de mult putem noi să absorbim în, curs, în timpul cursului de legislație rutieră sau de șofat auto. Uh, eu vin dintr-o familie în care, care s-a condus. S-a condus de pe anii 50. Așa. Pe mine, eu am avut norocul ca părinții mei să mă educe, să mă învăț să-mi deprind reflexere. Deci, acele 30 de ore de condus... Nu e vorba de reflexe aici. Eu nu asta pun în discuție. Deci, încă o dată, vă spun cu maximă sinceritate... N-am văzut niciunde pe unde am condus și am condus mult da. prin toate țările Europei aproape, am acest obicei să fac Europa cu mașina. Și da. vă spun că niciunde n-am văzut Schumannher ca în Oltenia. Noi, Oltenii, da. suntem Schumannher, ceva ce nu s-a da. pomenit, da. dar aici e vorba da. despre altceva, nu despre reflexe. Este vorba de educație. Exact. Este vorba de educație și educația asta despre care vrem noi acum să vorbim este strict legată de ceea ce vedem la televizor în ultimii 27 de ani. Adică, încurajăm prostia, snobismul, șmecherismul, da? Deci, toate deci televizorul de era... e de vină, Com ziceți că... dumneavoastră. Un anumit tip de... Adică nu putem toți să ne uităm și să ascultăm Bach, da? Bye. Avem și maneliști în țară, dar asta n-ar trebui să aibă nimic de a face cu modul în care conduci sau cu modul în care, cu responsabilitatea cu care te urci la volan. Vă mulțumesc pentru telefon, Vlad. Încerc să găs, adică, eu aș vrea să găsim și soluții. Încă o dată, hai să atingem direct problema. Domnule, poate se dă prea ușor permisul în România. Sigur, toată lumea îi înjură pe polițiști, toată lumea îi face și păgari. Poate ar trebui să ridicăm acest plafon. Ce ziceți? Alin, bună ziua! Bună ziua, se. Legat de subiect, ca o mică paranteză, acum două luni părinții mei au fost uciși pe trecerea de pieton la Târgu Jiu, de un șofer cu BMW care circula cu peste 100 de km la oră. Ah. mai ca, ca Da, și mi-e e greu să trec peste acest moment după ce a spus dumneavoastră Alin. Ca Severinean vă spun... De fapt, nu ca Severinean ca băiat dintr-un oraș de provincie știu că trecerea de pietoni este foarte puțin respectată în orașele mici. Foarte puțin respectată. La Severin au fost de la începutul anului două, două persoane lovite pe trecerea de pietoni. Ce știu n-a murit niciuna dintre ele, dar oricum, în fine. Așa cum spuneam acest șofer, avea peste 100 km la oră. Și eu aici cred că nu este neapărat vorba de educație, vorba de pedepsele care se dau în România. Se dau cu suspendare adică, sau... pedepse pentru accidente. Exact, ace șofer care mie mi-a ucis părinții circulând peste 100 km la oră, riscă o pedeapsă cu suspendare. A, nu, cine nu, nu. O... să știți că riscă o pedeapsă cu executare, dar practica judiciară da, practica, e asta, da? judecătorii dau pedepse cu suspendare pentru accidente rutiere. Exact, pentru cine nu știe, legea din România spune că dacă ucizi o persoană din culpă primești 5 ani de zile, peste o persoană, două, trei sau mai multe, mai primești încă jumătate. Pentru recunoașterea vinei, se, se vine și se reduce la o treine. Deci orice șofer care recunoaște vina a scăpat cu suspensare. Pentru că se pleacă de la premisa că nimeni nu vrea să ucidă oameni și probabil că așa și este, dar forma de finovăție numită intenție indirectă presupune inclusiv acceptarea posibilității ca cineva să-ți să în față când ai o stă la oră într-un oraș și nu mai ai timp să frânezi. Așa este, dar aici, uite, pot să dau un exemplu, America. În America, sa pentru, nu știu, ucizi un om cu mașina, de pieton pe stradă, poate să ajungă până la pădeasa pe viață, pentru că se ține cont de anumite lucruri de viteză, de vizibilitate. Adică... Eu vă contrazic, dar nici nu sunt sigur că e așa cum spuneți noastră. Alin, cum facem să schimbăm asta? Eu zic că prin lege mai din punctul meu de vedere... Adică e normal, ai ucis din culpă un om Dacă mergi regulamentar sau puțin peste regulamentar Dar când tu deja ai de 3 ori, de patru ori Mai mult decât viteza regulamentară E puțin intenție Exact cum ziceai tu mai devreme Ține și de, pe examenul psihologic Pentru că la fel de bine o persoană care se duce Să-și dea psihologicul, să ia o armă Și o primește, iese pe stradă și împușcă oameni La fel și unul care dă psihologicul Să-și ia permisul, îl ia imediat Sau nici măcar nu dă psihologicul ca nu dai niște bani să d Asta la fel și mașina e o armă. Poți să ucizi oameni, cum a făcut băiatul de mai devreme din Argeș. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați sunat pentru a împărtăși această experiență dur dureroasă cu noi, Alin. 0372069599, vedeți, e greu de găsit soluții. Asta pentru că nimeni nu vrea să aibă probleme atunci când dă examenul auto. Nimeni nu vrea să aibă acest tip de probleme. Dar ce face, militărie? Punem un psihologic de la ca la școala de polițiști sau de militari? Ce spuneți, Liviu, până ziua. Bună ziua, măițe! Vă ascultăm! Cred că problema asta vine din școala de șoferi. Uh -huh. Anul trecut veneam de la Craiova, Epitești, cunoști foarte bine drumul, este drept, e făcut, toată lumea merge cât ține mașina, N cum se zice în e România. un tronson Corect? acolo ca un aeroport, așa este. A, da. Așa, ca un aeroport. Bun. În fața mea, mașină cu școala, 110 la oră. Elevul la volan. Până nu l-am atenționat, nu i-a zis nimic instructorul să încetinească, deși nu are voie. Legislația nu permite acest lucru. Legislația spune că, da, nu știu cum e la mașinile de școală, dar e un tot, an după ce ți-a luat mai permisul. Mai puțin decât cea ok, știam legat. că începătorii trebuie să meargă cu au o limită cu 10 mai mică decât ceilalți șoferi okay. în primul an. Da. Și nu, în primul rând, nu, suntem, nu respectăm în trafic nimic. Liviu, să vă spun că eu nu cred că, uh, nici măcar nu cred că viteza este cea mai mare problemă în România. Nu viteza este problema, evident. Dar lumea, nerespectând regulile de circulație, care sunt minime și sunt foarte simple pentru toți, ținând cont de școala de șoferi, oamenii nu știu uh, legislații, oamenii nu cunosc extremele, oamenii nu cunosc ce înseamnă marcajele. Pentru asta Aici există examenul de șoferi. Există examen de șofer, dar se trece foarte simplu acest examen de șoferi. Anul trecut nu am trecut. În 2013 am dat examen pentru categoria A. Așa. Atunci adică -a motociclete. Așa. Motociclete. S-a modificat legislația și nu mai pot tinerii de 18 ani să-și a permis categoria A, adică motoare mai mari de 350 de centimetri cubi. Așa. Pentru că sunt obligați să înceapă de la A1 A2 și, până ajung la categoria și cum a. vi s-a apărut această a, prevedere? Foarte bună, pentru că de atunci eu nu am mai auzit niciun accident cu motocicliști, cel puțin grave. S-au introdus, vă amintesc, dacă, dacă nu mai știți, atunci s-au introdus și permise pentru scuteriști. Și a fost un keyword așa pe un... Pe un... Lumea a urlat în România da. Doamne, lucrăm, ne ducem cu scuterul la serviciu Livrăm da. pizza pe ce scuter De ce să avem permis? S-au schimbat, uite, eu nu am mai auzit de accidente cu scuteriști Nu am mai auzit de accidente, într-adevăr Dar să știi că văd foarte mulți scuteriști pe drumuri Pe drumurile naționale da. Care merg fără cască pe scooter nu au echipamente, deși uh, legea impune să ai echipament, un uși, uh, cască, uh, geacă și pantaloni, dar și ghete speciale, indiferent dacă ești pe sau pe motocicletă, indiferent de capacitatea cilindrică și de catezoria pe care o ai. Îți uh -huh. okay. mai spun o chestie. De drumul național 73, câmpul lung pitești, până acum 2 ani, când a început reparația, acum se finalizează. În fiecare săptămână, cel puțin un accident, dacă nu e grav, este foarte grav. E un drum cu multe curbe, dacă mi-am inteles că nu am mai fost de mulți în acolo. E un drum cu multe curbe, dar este un drum făcut și lumea, nu știu, cred că îl confundă cu un circuit de încercări. Propuneți ceva concret, Div? Modificarea a legislației și în sprirea școlii de șoferi. Eu am făcut școala când s-a modificat cea de clasa A, deci categoria A, am făcut școală șapte luni de zile cu un instructor care m-a bătut la cap să învăț și să fiu atent în trafic. La ceilalți, nu neapărat la mine. Vă mulțumesc. Adică oamenii nu au, nu au învățat să aibă motocicliști în trafic, deși mi-am luat acest permis, am renunțat la chestia asta, pentru că oamenii nu sunt învățați cu în trafic. Vă spun, adică vă felicit pentru această decizie, deși e atât de frumos să mergi pe două roți, e fascinant. Eu nu am un astfel de permis și nici motocicletă, nu am mers niciodată nici măcar cu un scooter. Sunt, am fost întotdeauna, însă un amator de bicicletă, dar mi-e frică să merg în București. Am mai spus asta aici la radio. 0372069599. Bună ziua, Marian. Salut Moise. Sigur că sunt multe aspecte care se pot discuta și referitor la școlile de șofer, infrastructură și așa mai departe. Însă problema, cred eu, este profund una ce ține de educație. Pentru că educația nu este doar auto, avem și educație civică și ați vorbit ieri despre asta, este și educație sexuală etică. În momentul în care stai în trafic în București și vrei să ajungi acasă să-ți vezi copilul sau să vezi pe cineva au luat o întâlnire sau oriunde și vezi cum pe lângă tine, pe linia de tramvai, să depășește coloana, se duce lumea la semafor, și acolo îi vezi cum pun semnal dreapta și îți, spun, îți transmit faptul că timpul tău nu este important, însă al lor este. Bucureștiu, dacă s-ar putea, ar fi bine să se transforme într-o orașul al ambulanțelor, că toți ar vrea să meargă precum ambulanțele lor. Al tramvaielor, noi avem o glumă, mergi pe linia de tramvai, fă și stații, frate. Deci, problema este una acum. Eu mă iau pe mine, de exemplu, care mă consider un nou educat. Am o toleranță până la un punct. În momentul în care văd că toată lumea mi-arată sentimentul ăsta, mi induce sentimentul de inutilitate, încep și crezi că trebuie să-ți faci singur de toate, pentru că polițiști de circulație nu prea vezi, iar dacă îi vezi, de obicei stau pasivi și nu interesează decât În, în București de sunt destui, să știți. Uh, ascultă, mă te rog un pic. Eu stau pe șoseaua Ok. Vrei să știi? știi ce se întâmplă la BIG acum? Știi ce este acolo? E un șantier. În în care... Da, și un mare în blocaj în momentul... de trafic. Da. Eu n-am o, o problemă că nu avem neapărat infrastructură. Bă, hai să nu fim naivi, dar dacă aș vedea că toată lumea respectă, adică ăștia imediat cum văd o gaură unde poate să-și bage și, și mașina, o fig acolo și după aia încep să arate semne și nu știu ce. Dacă a, toată lumea ar merge, dacă, dacă eu știu să stau la, la, la semafor și credem că am o mașină și am și abilități care îmi pot permite să fac multe, dar nu fac asta. Îmi respect timpul meu, respect și timpul celorlalți și respect pe toată lumea, dar Omul la care nu mă respectă în trafic, când se dă jos din mașină, este același om care aruncă mucuri de țigări pe jos, care scuibă, care vrea să intre... Cum fața schimbăm asta, Marian? Uite, cu un sistem de supraveghere video al naibii de bun, în care, ca în alte țări civilizate, uite cum e în Londra, în fiecare intersecție mare există un, un sistem de supraveghere video extrem de performant. Vrei să faci pe deșteptul? Spo. Seara când ajungi acasă, primești deja în cutia poștală, decizia fapt că trebuie să predai permisul și ți s-arată frumos cu poze, cu număr, cu tot, cum făceai tu pe deștept în timpul zilei și te duiești invitat frumos, fără drept de apel, să predai permisul. Și atunci în momentul în care știi că oriunde mergi pe un București există o cameră de luat vederi care te vede, ne vom educa pentru că noi nu știm de educație, noi știm de par și dacă ni se iau banii. Atâta tot. Vă mulțumesc pentru mesajul dumneavoastră, Marian. România în direct la Europa FM. Te ascultăm! Două posibile soluții au ieșit până acum în aceste prime minute de emisiune. Un examen de acordarea permisului mai drastic pe partea asta de respect față de ceilalți mai degrabă decât al legislației rutiere și un sistem de taxare, ca să zic așa, de fapt de amendare a celor care sunt necivilizați în trafic. Să știți că e extrem de subiectivă chestia asta cu condusul agresiv. Adică atunci când ești victima unui agresor în trafic, când te șicanează unul sau mai știu ce-ți dă flash sau mai știu eu ce-ți face, atunci, da, tu știi că ești victima. Nu neapărat camerele de luat de vederi pot observa asta. 0372069599, Daniel, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Încep prin a spune că mergem spre o mare eroare. Ia. Părerea mea personală este că sistemul de educație în România trebuie schimbat. Adică mi-aș dori un manual de educație rotieră de clasa a doua să fac o educație realistă și noastră. Nu, nu se mai de ce ziceți, Daniel. Nu mai mi mișcați capul când vorbiți la telefon. Da. E bine acum? Da. Am avut Deci, stați, stați, de stați că avem o problemă. Deja avem da. o proiectă, nu sunt de acord cu dumneavoastră. ziceți că școala trebuie să facă acest tip de educație. Eu vă zic că trebuie să plece din familie. Și din familie, dar școala este cea care ne face pe noi să fim indivizi mai bine pregătiți, mai realiști. Nu pe toți. De fapt, pe foarte puțini. Eficiența școlii că... în România e minimă. Nu cred așa ceva. Eu cred că eficiența școlii ar fi extraordinară dacă am schimbă sistemul. Okay. Am câteva exemple, e o discuție lungă. Eu vreau să spun că am avut o experiență frumoasă pe uh, o șosea europeană în România. Am uh, circulat pe 20 de kilometri în spatele unor motocicliști cu numele de Austria și Alveția. Așa. Au respectat toate indicatoarele care le-au avut pe acel traseu. Aveți așa ceva de... Și mie mi se pare că în general motocicliștii sunt mai civilizați în trafic decât uh, automobiliștii. Uh, Sincer posibil, să vă spun. Eu spun că ei veneau din altă țară și și-au respectat dintr-o uh, țară poate mai civilizați. Eu mă refer la ăștia ei noștri. E adevărat că, asta nu știu dacă v-am povestit, am un vecin care de curând și-a luat motocicletă, stau cu emoții, de câte ori îl văd că pleacă dincolo de faptul că nu l-am mai văzut pe motocicleta până acum și că am emoții în legătură cu el, nici nu poartă cască niciodată. Adi, bună ziua. Uh, bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Uh, eu cred că se ia totuși prea ușor permisele în România. Regulamentele păi, sunt uh, prea ușoare. Cred că era mai bine cum era până în 89, când era poligon, când era de... De e o altă discuție deci sunt de acord cu dumneavoastră că poligonul ar face școala de, de examenul de șofer mai dificil, dar asta, eu știu, deci poligonul te ajută să parchezi eventual, Adi nu te învață bunul simț? Nu, nu neapărat, nu neapărat, e adevărat nu te învață bunul simț, dar în momentul în care, până la urmă orice școală te învață un APC restul înveți din experiența și inclusiv și uh, la om. Uh -huh. Școala și părinții te învață un în mare. Apoi, cum alegi tu să fii în viață, depinde de tine și de, nu mai depinde. Mm. de tine. De tine de ce ai învățat de la Paris și de la școală. Cât ani de experiență de la volan aveți, Adică? Uh, Destul de mult. Oricum sunt șofer profesionist și chiar acum conduc pe un tir și am avut destule experiențe nefericite în trafic. Nu că am avut accidente, dar din cauza celor mai tineri, cu BMW-uri, cu Mercedes, cu tot felul de... care pirează sânga dreapta fără să se analizeze și spia să vreau să în față și caștina și rător marfa, cu marfă de... cu greutatea mașinii totală, cu 40 de tone, nu poți să mai fii sigur pe mașina respectivă și 60 de. de km la da, da, intră în balans, e dificil. Am observat și eu astfel dificil. de situație, da. Okay. Da. Bun. Deci... Și pentru un puștan acesta tu plătești, că... De și care soluția mai. care ar fi? Să nu le îi mai lăsăm cu BMW-uri până la 30 de ani? Sau nu, care? Nu, nu, nu, nu, nu să nu mai lăsăm. Dar cred că dacă examenul ar fi ca înainte, cu policoncosea, s-ar lua mai greu și atunci când ar obține permisul, aș ști ceva mai mult să conducă. Plus să se introducă Eu știu dacă uh, e așa. conduita, uh, nu știu, circulația preventivă iar din nou un școiul de șoferi care probabil se face, dar nu se face. Cursurile alea de circulație defensivă te învață exact cum să te ferești de alții. Exact, că nu trebuie să fii atent numai la Tine și la drumul tot trebuie să vezi, să vezi ce faci și ce dintre așa, ce, distâncă, adică, ce Înțeleg ce, ce spuneți dumneavoastră, dar acum v-am întrebat, întrebat câți ani aveți de experiență, pentru că să vă spun, nu știu în ce măsură, adică după niște ani de zile ajungi precum calul și călărețul cu mașina, o simți pur și simplu. Dacă nu ești un antitalent, ajungi să simți mașina. Dar, la un moment dat, în trafic, în mod inevitabil, găsești o domnișoară sau un domnișor care poate conduce o mașină de putere mică, merge cu 30 la oră în localitate și te încurcă cumva în trafic. Faptul că ai niște ani de experiență și simți mașina nu te împiedică să stai în spatele lui și să ai răbdare cu el că poate e la început. Să nu-l terorizezi, să nu-i dai flash-uri Să nu-l claxonezi este adevărat, Am și eu în familie, am și eu în familie începător Chiar începător Are o jumătate de ani de când a luat permis. Și am explicat Eu fiind șofer profesionist și sunt uh, Cam toată ziua mai mult în mașină decât acasă uh, I-am explicat Foarte mult Ai grijă, vezi ce vrea să facă la Uită-te bine în de în dreapta. Chiar dacă ți se oprește mașina în intersecție la început Nu e nicio problemă, nu te panicai Mai dai o chie, pornești Okay. Știți, și... de, de, fapt, de fapt, structura psihologică a poporului român care v mai vorbit despre aici la radio și pe vremea când aveam emisiune la TV ne arată că cel mai des fiecare dintre noi sau fiecăruia dintre noi îi pasă cel mai mult de ai lui, de ai noștri. E firesc să fie așa până la un punct. Fiecare și învață copilul fie atent să nu dea altul peste tine. Rare ori, rare ori cineva îi spune respectă-i pe ceilalți respecta i pe ceilalți, ceilalți. arată-le că pasă de ei. Matei, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Vă ascultăm. Da, am fost de acord cu ce a spus domnul dinainte, în oarecare măsură. Da, trebuie și educația de acasă, dar și din școlile de șofer pleacă foarte, foarte mult. Uh -huh. părerea mea, în special teoria, practica, pentru că avut avut deptate pe vremuri să făcea teorie, să facă practică, se facea la școlile profesionale un an jumate. Și acum se face, nu an... se face. Nu cred. Deci asta, probabil, că știți dumneavoastră, dar nu se mai face. Școala Pe vremea aia acum... se învăța decretul, acum se învață codul rutier. Da, se învață codul rutier. Se, se fac niște de ore de condus, dat. în care Și instructorul, dacă e într-adevăr responsabil, îți zice, trebuie să, să, trebuie să ne protejăm între noi, domnule. E ca un fel de cod etic. Noi, în România, nu avem un astfel de cod etic. Uh, înțeles, dar, nu ne simțim ca, ca o comunitate Ce trebuie să se protejeze Suntem unii împotriva celorlalți în trafic Nu suntem cu toți împreună Protejându-ne precum muschetarii între ei Niciodată înțeles, da, da, Aveți dreptate Dar totuși prea flexibil îi la școlă de șofer, Prea ușor Prea ușor să au permisele Și dacă s-ar da mai greu ceva. Permisele v-ar garanta dumneavoastră Că tânărul din Argeș nu l-ar fi luat? era un azi volan, să știți că e greu de făcut. Mai... Era de... testat mult, mult mai greu și tot poate nu lua permisul de conducere. Mm. Nu cred. Deci... Ba, eu deci, cred că l-ar fi luat. Probabil. Eu cred de... că l-ar fi luat. Deci să faci drifturi chiar o, e dificil. Va, dar oricum educația pleacă și din școlile de șofer, și de acasă, dar în special și din școlile de șoferi, dacă le... Matei, nu cumva dați vina pe cineva ca să dați? De fapt nu e asta o soluție. Nu, nu, nu, nu, nici, nici de cum. Deci știi, noi, vă întreb asta, pentru, opera, vă vă întreb vă întreb asta pentru că fiecare dintre noi caută, de fapt, o responsabilitate al cuiva. Niciodată nimeni nu spune, bă, e responsabilitatea mea. Pentru că m-am grăbit, pentru că am intrat pe linia de tramvai, pentru că le-am luat fața altora, sau mai știu eu, nimeni niciodată n-ar proclama așa ceva în România. Mergeți prin țările europene și să vedeți cum vi se face loc atunci când vreți să schimbați banda. Aglomerațiile sunt mult mai mari decât în România, să știți. Mulți români merg în Italia, vedeți cum sunt autostrăzile în Italia. Sunt cu trei benzi și stai ore în șir pe autostradă, stai, nu mergi, pur și simplu. De ce? Pentru că e o economie dezvoltată, pe o bandă merg aproape numai tiruri și așa mai departe. Și cu toate astea, atunci când vrei să schimbi banda și dai semnal, mașina din spate frânează ușor și îți face loc. Asta înseamnă respect. Mihai, bună ziua! Mihai? Mihai? Da, vă ascultăm. Bună, bună! Salutare! Salutare, ție, Moise și ascultă-te nu știu cât de bine m-au auzit, dar putea să se întreruba. Uh, apreciez subiectul discuției de astăzi și cred că totul pornește de la, de la atitudine. Cred că rădăcina problemei, de fapt, mm. e legată de atitudinea pe care românii, prin mod, prin creșterea lor, prin dezvoltarea și prin educația pe care o primesc, prin formarea lor, au uh, wow, atitudinea față de ei înșiși și, în și atitudinea față de autoritatea, de autoritățile de orice fel. Ce legătură, a, ce legătură e asta cu autoritățile? N-am prea înțeles-o. Adică, se, ai adus în discuție ce modificări se pot face, cum putem educa. Sau cum putem sunt schimba. Ce, exact. Cei care, cei care, să zic așa, sunt în măsură să dicteze schimbări nu au o parte de niciun fel de respect. Atitudinea celor care... Atitudinea uh, tinerilor, atitudinea celor care urmează să și a permisul de conducere față de ei și chiar atitudinea, atitudinea celor care sunt deja în trafic, care sunt posesori de permis auto față de ei. Dau un exemplu aici. Faptul că polițiștii -a. care susțin și să puternicesc legea, nu o respectă ei înșiși. Nu, Noi cazuri foarte rare. nu sunt de acord cu dumneavoastră. Oh, eu am dat ca exemplu. Nu aș vrea să, nu aș vrea să trag un tipar peste nimeni. Eu sunt un Fui cetățean e? care s-a certat odată cu niște polițiști care au da. parcat pe oprirea interzisă. Eu m-am dus de rău ce eram și tânăr și nebun și am parcat lângă ei. Cum și s-au dat nu? jos și au zis cum întrăznește așa ceva? Și am zis, păi voi de ce ați parcat aici? Băi, nu este o misiune. Ce misiune? Ia, că stăteați. stăteați la taclale. Doamne, nu, nu contează amendă. Mai... Amenda, amendă, dar măcar v-am zis că nu aveți voie să parcați nici voi, sub oprirea interzisă. Știți că ani ne-au trecut exact. de atunci, doamne, aproape 20 de ani? Sunt cel puțin exact. 15 ani de atunci, vă spun că nu e adevărat ce se spune despre polițiști. În general, polițiștii sunt niște oameni care știu să respecte legea. Chiar dacă noi exact. îi urâm atunci când ne opresc cu radarul sau ne mai dau câte o amendă sau mai știu eu ce fac. Nu, exact, exact, asta am să zic, bine, atitudinea în sine, faptul că pe tine ce-o amendat. Asta e mesajul pe care îl transmit. E doar un exemplu, cum spuneam, nu trag un peste nimeni, dar atitudinea lor în sine, faptul că ți-o a nu noi suntem în misiune. Că erau, că nu erau. Dacă erau, ok, e cu totul discuție. Dacă nu erau, asta transmit. Lipsa de autoritate pe care o au. Dar lucrurile s-au schimbat în România. Să știți, eu îl dau tot timpul pe Marian Godină, de exemplu, pentru că este un polițist atât de deschis, care ne arată tuturor cum gândesc de fapt polițiștii. Chiar și atunci când, doamne are, are o poveste la un moment dat Godină despre faptul că mergea lumea cu 80 la oră pe centura Brașovului, care nu era o viteză mare și era jenă lui ca polițiști să-i amendeze. De ce? E, pentru că centura Brașovului chiar e ok, pentru că restricția respectivă la 50 sau 60, nu mai știu, era o tâmpenie oricum și da, astfel de lucruri sunt în România. Mie mi se pare, iertați-mă, Mihai, mie mi se pare că inclusiv atitudinea asta pe care noi o avem, lipsa de respect față de polițiști, face parte din ecuația generală, să știți. Nu aș vrea să rămân cu impresia că asta aș vrea să transmit niciun fel de ostilitate față de autorități sau față de politici, dar poate cea nu ceea ce nu am reușit să exemplific cel mai bine sau să transmit cel mai bine, deși rămân la, rămân la chestiunea că e o chestiune de atitudine. Comportamentul din trafic nu reflectă altceva decât comportamentul din viața de zi cu zi a unora. Și asta pentru că în trafic, tot în trafic eu sunt cel mai deștept, eu sunt cel mai bun, cel care frânează la galben să-mi fie iertat. E un om ca să nu folosesc un alt, alt cuvânt pentru asta. Eu sunt cel care îmi fac socotelile și dau calpă că poate mă ajută mașina, Nici măcar ce... mă ajută... nu ajută... Nu vă contrazic. Vă spun doar că nici, nici măcar această proclamație a dumneavoastră uh, nu poate fi aplicată în toate cazurile. Poți să nu frânezi la galben pentru că s-ar putea ca să te oprești în mijlocul intersecției. De-aia galben și nu roșu. De fiecare dată, astfel de... Adică, eu, eu nu sunt pentru atitudini rigide în trafic, să știți. Dar încerc să pun problema un pic altfel, pentru că dezbaterea de astăzi, oameni buni, vedeți că cei mai mulți dintre dumneavoastră aveți această tendință. O poliție mai fermă. Asta a fost ideea și dimineață, discuția dintre Zafiu și Petreanu, pe care am ascultat-o și chiar m-a m-a stârnit să fac dezbaterea de azi cu dumneavoastră ca mai mult timp decât ei, da? Tentația asta de a spune trebuie să, se, să fie mai dur examenul de șoferi, trebuie să fie amenziile mai mari, trebuie să fie pedepsele mai mari. Chiar schimbă asta educația noastră? Bună ziua, Adrian! Bună ziua! Vă ascultăm! Vă sunt din Anglia, mă sunt profesionist, profezez de, de zile. Așa Doresc să vă spun că În primul rând este atitudinea soferului În față de celălalt participant la trafic Explicați-mi altceva Dacă tu sunteți profesionist în altă țară Cum se face că aceiași, aceiași Aceiași soferi din România Își schimbă total sau aproape, În cele mai multe cazuri e? își schimbă comportamentul Când ajung Se adaptează, în... se adaptează traficul lui care există aici Exact cum spunea între meu În momentul în care se dă un semnal să se schimbe banda Se dă prioritate nu este acel teribilist din țară, ce tu ești mai smecher, ca mine, că treci în fața mea. Nu există așa ceva. Aici, în momentul în care se uh, semnalizează, să se intre pe autostrada sau să schimb banda de circulație um, de pe o, Deși nu ce ești obligat mâncă, să adres, frânezi. Dar, să... Nu ești obligat să frânezi, de fapt. Nu sunt obligat să frânezi, dar este respectul față de celălalt participant la trafic, poate uh, nu au crevat la timp ieșirea de pe autostradă și -a, au crevat un scurt timp și -a, atunci a semnalizează, și de, de acord de acel acel drept de a, de a ieși de autostradă sau de a intra în același timp. Ca nu neapărat autostradă, că în orice intersecție respect. Deci, respectul față de celălalt Mi-ați amintit de observație pe care o făceam astă vară, când vă povesteam că am fost în Polonia și m-am întors prin Ungaria, pe autostrada asta dintre Budapesta și Arad. Deci, într-o țară străină, cred că 60% dintre mașinile de acolo sunt cu români care cu marfă, care cu undita mai porbagaj deasupra, venind de pe la Viena, de prin uh, uh, târgurile ale lor, de unde se mai aprovizionează și așa mai departe. Ei, cu toate astea, traficul e foarte diferit până ajungi la Arad și după ce treci încolo, la Nădlac, pardon, după ce treci în România, comportamentul se schimbă. Zici că hai, domnule, că aici suntem acasă, putem sta și în papuci și scuipa pe jos, dacă e, nu? Bună ziua, Mircea! Mircea? Mie nu vrea. Bună ziua, Dorin. Bună ziua, Dorin. Dorin? Salut. Bună ziua, Salut, vă ascultăm. Știu că timpul scurt și costă bani, așa să fiu foarte scurt. Eu am început activitatea, de activitatea. profesia asta de șofer în facultate, eram în barca cealaltă, și anume, cumva, în barca celui din Argeș, adică lucram în taxi, am început efectiv activitatea în taxi, deci nu știam nimic despre șoferie, aveți voie am... să fiți începător și să fiți taximetrist? Nu știu nu, exact dar regulile. Trecuse, nu, nu, nu nu, avem voie. Trecuse un an, dar nu profesasem, așa că nimeni nu știa chestia asta. Eu aveam deja un an, nu eram obligat să țin o, un semn în geam, nu știa nimeni când am profesat. În fine, ideea este că ulterior am lucrat și în alte domenii, am ajuns să lucrez și în țară, să merg în țară, și chiar vreau să vă zic că ultima, am acceptat ultimul job, ăsta a fost unul din considerente, nu am mai vrut să fiu în trafic. Am riscat de foarte multe ori, mai ales pe Valea Prahovei și pe toate zonele astea, să fiu accidentat de tiruri. De... În fine, deci situațiile, am înțeles, sunt foarte multe, sunt foarte multe probleme, dar una este soluția. Și yeah. se numește conștientizare. Nu se numește nici poliție mai riguroasă, nici școală de șofer, că și școala de șofer se face. După un am, doi se uită. Apare o domnișoară peste 2-3 ani care le face pe un tip să facă câteva drifturi și el, chiar dacă a făcut o, o școală de șoferi riguroasă, cel care l-a învățat i-a spus, băi, nu face asta că e periculos și l-a uitat. De fapt, uită conduce testosteronul te. sau e de vină domnișoara? după cum ați formulat nu, nu, nu contează cine devine, clar că s-a întâmplat o problemă. În momentul de față, la Timișoara, eu sunt din Timișoara, facem câteva campanii de conștientizare în alt domeniu și asta înseamnă să facem ceea ce au spus toți antevorbitorii mei. În Anglia este altfel, în Italia este altfel, pentru că la ei probabil s-a făcut deja o campanie de conștientizare sau 4.000 de campanii sau câte au fost, încât au ajuns la un nivel. Noi va trebui să luăm nivelul celor din Anglia, celor care a spus mai devreme că lucrează pe tir, și să le spunem în România, bă, dacă facem așa, reducem nu avem bani de autostrăzi, am înțeles. Sunt o grămadă de situații în care nu putem să... Domnule, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră, rătați-mă. Vă contrazic. Vă contrazic bă. pentru că... M, nu știu cum să vă spun. Nivelul, pur și simplu, nivelul general de educație altfel. Adică, știți, revenim la problema cu domnișoara. Dacă domnișoarei îi place idiotul Mă scuzați de expresie. Da. Vedeți, suntem da, nervoși e... în țara e... asta. Când, da. Inclusiv eu am tendința să mă enervez Corect. în anumite situații, ceea ce Și nu, nu e ok pentru un realizator de radio. Îmi cer scuze. Deci dacă, dacă domnișoara apreciază BMW-ul, hai să zicem așa, mai mult decât nivelul de educație al uh, omului. Corect. Așa. La un moment dat, Azi, în cum era corectăm care... problema asta? Deci, da, la un moment dat eu am primit niște brăduți în mașină cred că era la un semafor, erau niște tineri era cred că un ONG în care scria cineva, drag, te așteaptă acasă. Și acel brădut vă zic sincer, l-am ținut ani de zile nu mai mirosea nimic, era uscat dar era un mesaj pe care mi-l transmitea în fiecare secundă care eram la volan. Și vă zic sincer, când eram taximetriz, conduceam extrem de agresiv, urât și foarte periculos. Acum am ajuns să conduc la, o, la, o, la un grad de, de, de gris ca aproape minim. Eu sunt din severin și fac timișoara severin foarte des și eu știu ce înseamnă. E exact un drum foarte de periculos. Sunt foarte este, după este... după mehade. acolo sunt tot timpul accidente. Deci, sunt niște probleme pe care probabil dacă le-ar expune cineva, ar zice după domne că nu cred așa ceva. Eu merg cu copilul acasă, are 3 ani și vă zic sincer că sunt niște probleme și mi a de frică. În primul rând nu mi-e frică pentru că nu mi-e frică de mine, mi-e frică de cel din fața mea că oricând m-a să să intre frontal în mine. Cum s-a întâmplat în Argeș, da? Eu nu știu ce vechime avea de șoferul de, din Argeș, dar clar eu zic părerea mea că dacă am fi în permanență cu informația asta undeva sul și am zice condon, ce condon, ced, condon, uite care... Cred că ați văzut la un moment dat pe Facebook, rulează niște filmulețe într-o sală de cinematograf cu niște tipi care dau un SMS în timp ce ei se uită la un filmuleț cu un șofer. Și toată lumea își verifică telefonul și respectiv face accident. Acea campanie este făcută de o marcă de mașini, nu contează care și acea marcă de mașină vor ca până în 2020 să nu mai moară nimeni mașină lor. Ok, vă mulțumesc pentru mesaje. E, da, e o cale, dar să fim cu toții conștienți că aceste... De fapt, dacă stau bine să mă gândesc, toată discuția de azi tot către așa ceva tinde. Tudor, bună ziua! Salut, Eugen, scuze. Eugen? Nu sunteți, sunteți Tudor sau gen. Tudor, Tudor, Tudor sunt. Cu, cu, cu cât se apropie Paștele, cu atât mă fac de mai mulți miei. Poftiți, mai avem un minut. Uh, da, de acord cu conștientizarea colegului de trafic, să zic, din înaintea mea, părerea mea legat de micșorarea, să zic, incidentelor în trafic, a fi una cu toate că, să zic, cu manta, a fi parcările, cel puțin în București, sunt mm -hmm. din București. Mea, cu parcările s-ar rezolva multe lucruri și mă refer parcări subterane, supraterane. Da, s-ar rezolva problema de infrastructură. Într-adevăr, da, ne avem probleme de infrastructură. E adevărat, da. dar da, să știți nu. că în general comportamentul nostru complică și mai... În cer scuze, Tudor, s-a terminat emisiunea. Uh, comportamentul nostru complică și mai mult aceste probleme de infrastructură. Când mi-am inteles de asta cu parcările din București, în vine să muși din masă. De ce? Pentru că avem străzi cu dublu sens în care practic mai rămâne o singură bandă că sunt mașini parcate și pe o parte și pe alta. Și cu atât mai mult te întâlnești cu unul bot în bot și stai și parlamentari și pierzi o jumătate de oră când de fapt unul trebuie să aștepte în capul străzii până trece celălalt. Oameni buni, dacă nu ne ajutăm între noi e clar că țara așa singură nu se schimbă.